اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله تعالى على نعمه الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لك الحمد في الدنيا والاخره علمنا ما ينفعنا في الدنيا وما ينفع ولا في اقرار يا ارحم الراحمين اما بعد الله تعالى يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعتدون الى اخر الايات صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد الله ان شاء الله qet muy bahajia bens do msimarit vot edhe neve te dheve pra bahajiu ko ramazani let mar edhe mir ne pront allah dhe lejlaluhu اذا من ف ان شاء الله زoti me madhnie ne vate franon kabule ban wa inma yataqabbalu allah min almuttaqin ka dëshirë me dit, bitë parën dit, se e banë kabula, se banë mirë më veshë, se kjo punë ashe letë me ditë, nuk ka zonë. Shumë filozofi nuk dënë për me ditë Allahi e banë kabula, se banë. Allahi në ka kalëzunë, për anë i kërim, ku i e pranoj edhe ku i si e pranoj. Mu për këtë shka, këdhe unë për po thomë, se shumë letë ashe me ditë, e banë zotë e ajo. A i ka thonë kërani kërim, nëma ajeta ka pëllu Allahu minel mutëtëkin. Unë e pranoj vetëm prejative shka kanë takua, vetëm prejative shka muën prigo. E qëtash unë edhe ti nga jetë neve me ditë, nikun. A jemi na prej mutëtëkin, a jemi na prejative shka Allah i të tutëm, Ramazani a i pranuk. Si të jemi prejative shka Allah i të tutëm, i Ramazani pa pranuk amë. Allah i kurani kërim ka thonin nëma ajeta Unë e pranoj vetëm pri ative shtë amtu Cilës dhe vitmove nuk da Ajeti Allah e ta shi qarë si lëtë Sa i përket punës tonë Masna matë të të qinjes këtë Ramazan Pa të më premtu na Se do të një jo spjegojnë në vazhdim Kurë të, të të vakara Muna e, të ajeti Si pas tonës në kemi lakupat pjati programi Ves kemi lakupi programi tonë kemi laku prej rrugës na juve ma si që nije do t'jam vojmë komend një surë prej surëve të kura një kerimit e cila i përmbanë dhe të lejtë një gjus amrim me sos në Ramazan asmrim ajo dhe t'as koha dhe të drengon surja e paem një surë të lënë am një gjusën e shtapë kura një kerim mlazën edhe rini një, një deti iman për e detna me të kurani kerimit dojmë si eshtë katonarë që ilumi a i muslimen ilumi a i besimta i cilin këtë mujnë Ramazani që prej këtë shmëri zëndet ma si që një më ardhme në dëgju për e këti deti, për e kësa i kësaj surë dër i të sosët Ramazani tema ndryshme qëllime dhe realitete njënët për qëtërit, rrugë, nërë, dritë, idajetë, autobandë, për shpërdimin ton, edhe së dë njeri të li ka tënë lajë, lajë, lajë, lajë, lajë. Surja, qilit me një fjalë, me të cilën, vetëm për surën, kërani kërim me këtë fjalë hapër. Suratul Fatiha, i kjo surë suratul kërë surat satir edhe një surat qëtër pas surat në kurani kerim hapën me këtë fjallë me të cilën kjo surë hapër sërte ajo është fjallë alhamdulillah lëgë disa njerëz në kohën e fundit disa njerëz në kohën e fundit Kanë kërku prej neve edhe shokve tonë, të cilët mirim me këtë, këtë punë. A ashe mundën që në modin, edhe lutjet, edhe mundën të cilët konkret jenë flidhuna me kurani kerimi, për me e gasht edhe na Allahur që në legjelari u, u si ju e gjallarët, edhe si atësht ka pëjungojnë juve, a ashe mundën që i të gjonat i bani shimë. E të adojmë Allahun Shqipë barët Që kjo surët të cilën në po e hapë një son Edhe katër surët që era modra peksajnë kura një kërin Masë njëri në tregojnë ashe mundu në jo Me edashtë Allahun Shqipë Në përmet kujnë konkret, në përmet namazin Ashtë tjala, namazin me ebo Shqipë e tisa njerës të cilët sën për e falin që shto që shashtë edhe ato këshin pu inguadru edhe ato të këshin të ashtotit në kurani kërim vlazni Allah i ka zbrit ma shumë se 6.000 ajete prejtive 6.000 ajeteve ka sure i ka hap për fjallit elhamdulillah të cilën nële do të mundohet për janë shpegu ju në shka ka kuptimin ama kur nuk e kam menën unë, asë njopi ulemave që 1400 vetë, asë ato shka dëtfinë dhe të direkja medit, nuk do të mundon me a përkëti. Fjallën hamë. Për shkakse, fjalla hamë, asë e pa mundën, ndën i gjuë për i gjuave në botës. Dhe thotë, prej këta i gjuë e shka në kurani kerim, me i gjetë fjallë në në një gjuë për i gjuave të botës, e me e përkëti. Asë e pa mundën. Edhe dhe është për e bojnë fiqën e farë, mëni herë. Aka në e mundu në mufallë shëmë? A është e mundu në mufallë të urqë? A është e mundu në mufallë gjërmanisë? Në kurthim namaz, masë subhanëkë Allahumma, e kënojim elhamdu lillahi rabbil alemin. Kjo shkonë gjutë tjera përveçtë të qashtu qëshë është? që shfarë mi nga prapërvecë se që së në që shash kja a kana me krije forëci, a kana me krije më nërështi a kana me shkencë me diturit në kja në pun diturit kja në pun regulli nësa në puni noti që në të tëtë se a i njeri i cilje ka vendos Allah i gjëlle gjëleluhu me i bo i badet a i njeri i cilje ka vendos Allah i gjëlle gjëleluhu në bazë me i bo krije në zesh dhe menu a i anxak Këtë duhet me emsu këtë alhamdulillahi rëb për alemin Mu arshtu që shkasë britë për Allahu gjëllë gjëllë u Anjakë zotë gjëllë gjëllë u në grubë me i bo i badet Se kështu i falen ato njerëzhe që ka janë musliman në Indonezi zotit Kështu i falen ato shka janë në Anglik Kështu i falen ato shka janë në Amerik Kështu i falen ato një grube modhe musliman të të të të të të kanë kalun islam në Japan E kështu mbarë dhotës të gjithë dojnë Elhamdulillahi, rop bil alemin. Rukë dalje kjetër s'ka. A, a mundet njërni prej ulebon, Elhamdulillahi, neve me daj posë tjegim të adhim për çka poflitët. Ajo është e mundet. Mirë po, disa njërë, qatë shkojnë largë, dojnë ato se mos atësitë e juve, Do shta e bojnë që e lëham të fjallën mësë të muni me cilë dhe tonë. Muni qëto, ju themi ative njërzve, se ka edhe një problem qëtërë. Ahtë një gunë botë, veç puhës kur anikërimit nuk ka të gjvizë. Ahtë një gunë botë. Vecë kur anikërimit me të gjvizë nuk miret. E vetëmi, i vetëmi liber, i vetëmi kitat miret me një lande cila të gjvizë në ka emri. Shka do të thëtë? regulat artistike mbilezimin e kurani kerimin kështu skallë qëra gjurë në bot shka të thëm asë një liber në bot ka të narëqe asë një liber në bot me me kam nuk në a keni njëse një liber të marësit pe e kënojshin me me kam a keni një një një këtë të dhejare një liber fritri e këngelësit e këshin morë pe e kënojshin me nota A kini njitën e herës të një libër të Hegelit, apo terrori e në Einsteinit, për e kënojshin me me kam? Jo. E gjitha shka me bo, pra. Unë e po të përthaj të qizhe, alhamdulillahi, rafpilallemi, shqip. Për e bojmë të qizhe, për e ngatërojmë. Ama që shqipë të në me me kam me të zhvit? A duha shqipët të zhvit duk ka? Shka i bojmë, shka i bojmë, shka i buë në ti, thujmë në herështë. Pol, mëse zgat ma tane, se e murën veshmon Kana kjo punë si loti e gjallë Shapo, një më apelë Dese, e pamë, të punë së përshkoj këncdo Edhe të bita bitizmi më shpejt Pra, kuran i kjerimit Kusht ka dëshirë me mësu Si kuran Duot të mëson në të qushka ka të brinë Kusht ka qesë me ti Qka ka më të mrena Duot të mëson kuptimët e ti Në për me shkendëve me të të të të të të të të të të të të të t Kushka anë të njëri i cilë e këngullë si a i bombari i si, si uri i kriën në tokë dë njënja, vetë shqipë e vet lobitis, apo qëtëritur, vetë turqë e lohusës, ati fajsojmë kështë do. Allahi, kitabin e veqës, mazë gjëllë gjëllëhu, e qëllë septëm e alhamdullillah. Ti pëdonë me fërkësi, me bo arabisht, me bo indërezisht, me bo turqë, me bo shqipë, me bo sfarët durqë, Pra, qëka të të bajsh për të visht e fjale e parë, fillim e lëhamdu. Ti të të përgjigjës? Yes, keç, yes, sëne përkëthaj. Të të thot ti kërani kerimin sëne përkëthaj, edhe u bitisë, guri në matë mështë të ka qi zonë dhe majtë pari, më zgaboj shtare më temë. Më zgaboj shtare më temë. Ulemat e quës Shqipë, albanologët, e quës Shqipë janë mlejnë një herë me një qitet për i qitet me e përkësi gjuën Shqip e Shqip. Me e përkësi gjuën Shqip e Shqip. Me fjallë qera, ato janë të bu një herë, fjallë të cilët kanë mendu se s'jen Shqip, duhet tonë me i bo bërë Shqip. E ja kanë njës, thashe dhe një ditë me një vend, ja kanë njës me e spjegu pita automobili. Fjallë automobili nuk kanë Shqip. E kanë spjegu auto, Do të të gjuhën tonë vet Apo të dojmë na, na jemi auto këtonë një popull Na jemi, jemi një popull vet Sa dhe shqiptar, i joni, në patë përgjime, shumë mirë Auto, mobil E kanë përsi fjallën auto, vet Mobil, do sotë prej latinishtës levizës E sotë vetë levizës Limuzina është ka e eh, shmina të shqipë Këta është ka me pasen një vetë levizës njoni prej ative përkësizve natë për atubimi a shuka thoni jo a i të mundët për qelë për lëvizës se njoni du të pehip ati mrena me, me lëvizë pra ki, ki përkësim së dulmeve e tani mështim shka kanë përkësi ato prej karikës që i kanë thone volonit e qera e vlasbi janë do punë të cilët u mundove së mundove ato prej një gjurës në qetërë ngu nuk shkojtë Jove që lëhamdo, bo janë do punë të cilët prej një gjuhën, qëtër një gjuhë, nuk shkojnë abitizmë. Api, Por shemblë, s'ka shqip oksigen, s'ka shqip hidrogen, s'ka shqip nitrogen, s'ka shqip autogen, nuk ka shqip më karder, nuk ka më shqip deferential, nuk ka më shqip sveqit, nuk ka më shqip bombin, për shkak se këto njërë shka i kanë zbulu këto gjona ja kanë nuhem në të vetë edhe abitizmo. Ja ka luem në të vetë Asos po Ska video shqip Ska kastetofon më shqip Ska merudofon më shqip Ska gramafon më shqip Abitis Ska televizor shqip Ska telefon shqip Asos Ska mikrofon Atoj shka i kanë maru Njuhu në ative kamer A natani Do t'i përdorit Qoshtu që i kimi gjenë prej qerve Edhe në kurani i kerim Ska ham shqip Ska seqat shqip Ska salet shqip Ska së dhe ka shqip. Ska dua shqip. Ska. Mu përke qka kodume thonëve, generata të reja shkatë minë gjaminë mëngu. Mu si hapite fakti, se në kursi kemë mëngu më një hoshtë për gjallarve, a i të lëtë fjallë, qka për i folke nuk i kishtë e që o së tonë, dë të fët, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Nuk ka mu loze, edhe kërën tëmë kërta që ishte me anjëqari Tho t'i e ventilat si pas kanë reglë Mos janis para me anjëqarit me kajt Se aj ventilat t'i e nuk t'i shitarizoj një ere Po të thaf ventilat, po da shka me jash të lova Mos janis me kajt se ajt e ka po po Inshallah thuj ti, kim jeshtri, qka po do me mandreq këta Inshallah e pupton të efektit Inshallah e ka të qartë përmirësimin që që përmirësonaj Amba ajë që pare për i to të ative seneve i e mësë faktit i nullë Me fjakë që era kërë smush Kërë qëkojsh të doktori e ajë tijet vesh që ka kje tijet du pëmëlem nërë brinit e shmajt shumë Ose pëmëlem nërë i të veshit ajë tijet a e për në diagnoz shkru na gjemrena o që i të smedja U që kësht ka kështi Kjo kja si elhamdu një laj Edhe ti e merë Mëse merë atë receptin më janisë me vajtu Se së ta ka bo ajti e Shqip këta Në ta ka shkrujt nëndë inekcione Edhe inekcione sa Shqip Edhe nëndë inekcione du shmi mor penicillin Për zime me apaurin Edhe gënta mitin mrena Edhe për një arë Kjo du shmi mor në ven Asa apaurini, asë gënta mitini Asë penicillini, asë betoksini Asë vena, asë ajo sa Shqip se këto nuk pojë vajton të doktorin ambulon të, se, se, se s'ti ka shqiptarizu këto, se s'pi vajton? Po po e vajton vetë me gjamija kërë në vishë, e pse o gjartas dhe këtë po në të qalë lëbushë. Se, se, se, se përdojnë fjanën dhe gjatë, kjo s'ta shqipt. A banë me imlelë kejtë u në vote në quros me ma përsti fjanë në Ramazan? Kejtën e bat e gjuhës, jo dhe Shqipë, tëllës do gjuhën bot, pjallën e Ramazan me, me qitë për kësa i gjuhës ka ashtë qëtërën, ato të di një vetë me nejtë për me tasën karën e përkvimë. Nuk pranon përkvimë. Nuk pranon. Pra, më du me kejtë, kejtë, me mshelë edhe me utregu vlasni, i verini edhe me leqë, se medicina e ka gjuhën e vetë, biologia e ka gjuhën e vetë, që ashtu që që ka e kjo ingjenjëria gjuhën e vetë që ashtu që që ka fizika gjuhën e vetë që ashtu që ka kimia gjuhën e vetë mu ashtu edhe kursia e gjamiës e ka gjuhën e vetë kursia e gjamiës e ka gjuhën e vetë nuk është kundra gjuhës ati popli shka kanarë këti me ngu në gjami pa ajo vend me dofjan me të cilës nëtë mërtejt ati popli nuk janë aba ja si që njerëzit për çadkan shkollu hipin kurse ato fjalë pa joqë fjalës zakë të fjalë qera dhe 15 20 fjalë ja vojnë njerëzve njom njom edhe këtu krihet procesi sikur doktoret po ju injekciojnë penicillin për të mënerëni ashetop se ti pas ke temperaturë ta fto faq tangrit temperaturën 98.12 ta vënë dhe çeliça të punojë edhe po ti më cekesh kani pajtum të spija edhe në çe tash po janis mi zhurë bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi lëdhi khalakas samawati wal ardhë Kham që ka të zot Për kësim s'ka Po ka s'ki e gem Dëshirat e tua Komplete Ta pjallon Të cilët dënë me ashpre Allahu të tënë për të mirat që ti ka dhon për kompleta furniturat e elementeve që ti ka zbrit hanën nuk mundesh kurse si me hipnotizuar gjithë qetër përveç me xialen alhamdulillah me kaç sot do lehara kur prafis a do të shirash perdonat tua me të cilët do më ju falë më ndër u kriju sin për garniturat e të mirave që ti ka dhon nuk mund është me plesu asri hërë për versë për të dhujshë alhamdullillah e qëtash shkajana të gjona këtënë këtë zhure për të cilët në alhamdullillah pëtash me më thonë i parja ajeti ka të ek dhisa të foshka plëhë të thonë khalaqa sëma allëzhi khalaqa sëma wati wal ard o zët të jë fëtë bëjhamd të jë fëtë gëmë alhamdullillah i së qjela dhe ton i tëli krijove qjela dhe krijove ton dit mloja dit mloja njonën ti e ton pa qetërën sëmrin njonën ti e ton edhe e shpridzon ama pa qetërën sëmrin gjonërbane kush mendon se dhe mështë me paskejnë qilat bëjke ashtë si a i njeri i cili e kamaru shpine vetë ratit poshtë mor natformën dalë kalon jetë un nuk e di ai sa sa mirë edhe sa rregullat jeton natës topë pa qulm pa platformë pa pa pa mloj Allahu jallaluhu qangaul waja'alla as-samaa saqan marfu'a qangaul platform i ngritur qulm i ngritur nat zoti ndaruit Allahu jallaluhu bema te tona simasne Mëna i pasdown qillon neve 3 metra stalon tant sinasoba tetona nga kurë nuk e di për mëshkun këto vëna të larta anket hat e të çerat vëna në pushim të tona, to raporta, to ballona, to katot të ngreçmi, por do por do akon mirë, por do shka ka jetë me bombardume pri shtëpia me friqë bilete, smuishin bara më do kuda lëmi pa po për vakt për tokë. Kishin ardhur për tokë, për tokë të ertënë, kishin lujt ti fillimit e të mbarim këtu për shkak ka Sa për toë kësë ka, për galja molë Për doë mirë akon A doë për dëshka ka i qefë dhatë Gjanë me jetu Edhe vlawë dhatë Ja gjanoj në rrugën gjanë edhe ajë me jetu Për këto zdo të gjëllë në gjëllë në hu ka qënalë E ka ngritë këtë qilë Këtë thonë Këtë thonë e kam kryu të qilën Pa qtila, pa direk Këtë thonë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të A shkjala konkret bura këtë dërsin e stotit me ndëgju Farën dit ma si qinia a shumë mërzi A shumë mërzi A ma si t'him sure ma s'plëp ditave të posht Por t'boj një 4-5 dit Që e lë të lezaj kondisioni e jod Me dhiste shka më boj Sot ashtë njaj Sot qka imi të ngua njaj Sukur me t'kavzu dhikur Se n'pila nare në, në kije një, një ruzë diamantit një, një 100 gram A ma duesh me hi të posht një 30 metre Dhe me hej këti harën Për që ti jëtë mundën a i dheve A ma qëllimin e kje me mri të a i përvejni Të a i përvejni ku përdojnë Të i përvejnë të i përvejnë me ndzirë Shtrejt për ti jëtë Edhe sot ma si që njënë Kër anë i kërim me hitë Parë të ditë mund i harën Ashtë me atim mund Për qatë dhati partë Një para pregatikë Kje parë asetim në jetin e parë Allahu gjëllë gjëllë uhu Vë gjëllë shënë se e ka kriju zote qilën e të rukën dhëtë mi bo hëmë, sa në shka i qëllim për a një këri. Hëmët Allah që e ka kriju bane e ka kriju dhe u bitisë qka. E ka kriju të rukën e dhërësë. A donë hëmët a jo? Jo për atë donë hëmët, po donë për një qëtër gjo hëmët. E donë atë hëmëtin me abona, se që ajo në në nëtë me të cilën po shërbemi edhe po jetujmë, Allah i tonë qëllë gjelalu uh, hu i badet po i bojmë edhe pojmë po taj po, po kërëm i nesër po e shfridzojmë fitimin tonë më të madhin në përmet qëtive si djënëve njënja po e jap piposht për neve shka patosë në rrit qetra po e jap prej nalë prej neve shka patosë në rrit pra Allah i gjelalu uh, hu hamd a këto janë ato garniturat të si le zote gjelalu uh, hu prej të mirave neve në i ka dhonë për asnja njënjë për neve nuk ka dhonë për një kont njoni prejneve nuk ka dhonë kur një kontributit apo i shqip një vlazni të cilët për e japin një dhët milion të këq fukaraz të dhera apo i shqip një sesa ato për e ngritin zonin mars apo i shqip një vlazni të cilët se një fukaraz të dhera për e ja aplësuin 5 miljard të cilët sot nuk i dalin ati i kerrin me pakujt ki ka kaartë edhe ka ka me shku Edhe paja njejë ndorë nuk përja japin Ta din ma ismra, i smrami sa i ka ndhon Bash qaf shkaz duhet me dit Po ka qef me dit Pra dëshirë Që kur që i për zhikuj di shka Mësja njemo Mës nalët kur push me njese sa i dhon Në ledhi tak, tak, tak, tak, japi Ati njëri doj lam dhumir A i ti njeje si doje Ati janë të judasht Ti jes janë të të dash Me dit sa i kjidhon po shka kam me ketë për qëllim a du që për e tek i gjithë shembu që shka kam me ketë për qëllim a i shka na i ka thon neve qëtat mirat që patos ka jetë ka thonë Kuran i Kerim o zuret Ibrahim o in të uddu në amat Allahi la të hësuhat o in të uddu në amat Allahi la të hësuhat me bo me jetë mirat e mia kote kimin Këto ka thonë këra një kërinë Me bojë me i njët mirat e mija Kote keni A të si njëri Të si kërinë e jemi ja, Veç një numër prej numërave Në të të të njënë ka të mira me të përmen Më njëherë e punë gjithë me vlajnë tanë Me të përla, përla. A hini puna me numëra Hini pesat Veç një me përmen numërin 300 Veç me përmen runa të do 300 Njami apo jashtë ta gjamiës Mes njomu që me thonë 300 Qërdoj, qëka këki 300 Jo, 300, 100, 100, 500 300, 900, 700, 900, 500 As një nuk atë As një se analizënë se Qëka këki 500, qëka këki 200 Qëka këki 300 Qëka 15, 30, 40, 100, 500 E, në, mirë Kërkës të pojë dinë se për shka është Sa ka vlirë, sa banë, sa së banë Ama po e bojnë, tas po e bojnë plurë A du me paslon Allahi Gjelle Gjelalu Njonin pineve Me në e pas taktu A i neve rëskit Njoni pineve Gjematit njoni pineve muslimanve Sa duot mi dhon Shka kish me ndodha du Me pas formu zhoti me nga paslon Formonin gjami kshilin Si cili popullit javdan rëskit Shka kish me ndodha du Allah, o Allah iman A dhe që tu nuk e meriton një Elhamdulillah të mahtja Me në paskon, Zotë i formone Këshilin ju kushka me tek sot, Me të këtu Qitë një filonit, filonit, shortin ju on, but, E gjamies e filonit Sot ju ka sësjeta Asu që ka kishë këtë popën me ndod Allah iman, qëllë e gjelalu Ka thonë, unë e kam kryu qëllin të hapun e kam kriju togën, firashe shprat iman, he, t t umbiten, i madhë, hët fulëm togën në mbite mën funka tonë ki e me pas aratua ki e me pas bank tonë ki e me pas kontotonin ki e me pas shparkasën tonë ki e me pas i brezën e kursimit të tën ki e me pas fanën kene pare me tuat e shpia qonëtën e kuletën e gjepit ki e me pas Amma rëzkin ndorën ta unës kime pas. Ata kime e pas ndorën teme. Edhe njoni pi juve më smërzitët se ndorën e kuja ka rëzkin, se të gjith e kene rëzkin ndorën teme. Këto qera kejt keni mi pas. Amma atë shka në shkresore, atë ndorën e juve s'kini me pas. Atë ndorën e janë i qëtëri. Atë ndorën e juve, atë ndorën e janë i qëtëri. Pra, shafonu, lironu, se punës që janë ndrishe nështëri jo që është për i parasopi njërdit jo që është për i studioj njërdit pun të andrishe programi a i që të rëkuj filmin e ka gjeru që të rëkush lenta në ka mbush që të rëkush që ta është kini me e pa vështë filmin njëron vështë këpë vështë këpë në shka pëten u aja ala dhulumati u a nënur që jelë edhe tok a i që ka kriju hamë prej neve meritor edhe ka bon të not edhe dhikë me Një limi kur anor asht ka bon të ersina edhe drit Suratul Anaham, ajeti par Allah i ka bon ersina edhe drit Në një menën mirë, për i trive kërkoj ma, ma me qëtësi, ma me kujdes Më ndëgjuset, me, me kujdesken, në gjoj Se Zotit të ersinat i ka përmeni kër shumë E dritën e ka përmeni njëjë Dritën njërë e të erinat shumë Përshka këse të s'ka një që në lojë dritën ajo drita drita as me losat arsina jam playështe arsina e jahiliyetit arsina e ignorantës arsina e autoritarizmit arsina fucker lookit arsina i notës arsina e must lastly lookit arsina e përçarjes shpirtnore arsina e vorrë arsina e jahldëmes arsina e yopamiliarizmit Ersina e mës karakterit Ersina e sjeljës Dobot në sheshët e dua Ku qërkullon Në një qënë milion Ersina janë Kur dhe drita Ashtë drit Ajo tihere nuk duhet Vërte dohet Ajo tihere nuk duhet Korigjot edhe mu analiz Nuk duhet mu bëha Ajo ashtë një drit Edhe u bitis Mu për këtë shkak Allahu ka thonë Drita Kam fal unë ersina Edhe kam fal drit Krapot lutem o njeri Në përmet kurani kerimit që u rrugët e rësinave të gjitha të lishë e këtajsh në rrugën e dritës këtajsh në rrugën e dritës ajo është konkret këra një kërimi dhe suneti i rësullu lajt në shkenza mbi të cilën janë vërtetu gjonat edhe mës duon vërtetuar jo ato gjonat shkenza rishka janë folës janë vërtetu po vetëm ato të cilët janë folë edhe janë vërtetu edhe më vërtetim qëtër nuk kërkoj po me ledhina ka edhe këtë pjesë të jetit sot pëskegojmë edhe pojmë vjëllim temën ma si që njimë në esër i shala prap të akomi dhe ditët me rran hëndë Allahum që i përmenim, ka falë atë qëka e përmenëm ke gjona si kimi përmenë ka falë qjela edhe tok që ka kanë qjela kur gjonsë kimi volësot që ka kanë tok asë në fjallë heq a që ka kanë qjela edhe tok a jetët janë mrenën kërani kërinë të cilët duhet përmenë hëndës mas kejt këtimet mirave po e përfogdojmë po, që këta jetë sot me pjesën e ti të sërën e mbjulaj hummel ladhina kafaru bi rabbihim bi adilu edhe mas këtive mas mësimit se qilat i kafal zotit dhe to ersinat edhe dritën edhe një metët mirat garniturat e mirave kanar prej zotit pa një kontribut tonin hit Allah i tha hummel ladhina kafaru ربهم يعدلون تطرق تطرق تطرق تطرق رب مستيبه كت جانبه روغن الله جل جلاله بلون. ثم الذين كفروا ربهم يعدلون نحن في يو وفيت ونه دي شمير متامن سا دي جاس سه چكت شتش جاس بيگوه من فن تن تسا يرز كمات افاشان ka me si e të fa kuptume po njoni për ju e bërnë me nga i gjithin me thonë që këtë thonë më lëdinë e kafaru për rabinë ja adilu a ki mënësime në e shpjegu për fjanë të ka të ulin pështu me e shtu mirë që ta borë më i vest mos e shpjegu këtë gjonat në të mënirë është këtore më daon më të grigur po më tjesë dë një gjonë po haze më lehat kjo a diri që shime në vazin kje kje një v për me ta ditë faleminerë dherin s'kaj nuk kelon që ka ka kur kuaj pa ja vlëtsu tu nisë piteve shmbatja edhe ushqimin ndërtesha toka arat të qoni shpia parja keri nusja e vladet e qirë kjejt shka i duhet këtë botë ja ki botë të mëtë edhe shka si ka shku ati menja me talit ja ki vlëtsu e majsë mrabi qaj vlavijot mu kësi me thonë Shka Pse a mësëm mjë, mës kjevonë di shka A mëne parafshifni një njëri në familjën e ju që si sojë so sa ashtë i dobet A mëne mirëni me menë që këtë sa so ashtë i poshtë të që këtë Shka i duhet ja ki plëcu edhe shka si ka shku menja ja ki dhonë njëri i, i majhë skrami më të thëmë mësë të kam përhajrën po dhe një arendet mësë më kje dhonë në një shka ti kur të afoni që ki që ke të latë amë në mërë me mërë se saktun midë edhe ato organet e tu amë në preekse sa janë në dëlasit amë në mërë me mërë në goni që tash pra që ka kemi spjegu dheri tash për javë më i fonë për e mshelim ti kur ja kemi nizë po zot dhije hamë Kepal, erësira dhe drit, në këdhën të mira garnitura të mirave të cilët i kemi dit me i lip, edhe asishka s'kemi dit me i lip. A shkavit, a shpjala për kjafirin të, shkavit edhe mës kejt këtive të mirave, po thot, ma kojët taj, pojës oh, e nimi dit, kua është aja Allah shka përfali, po qëfar mële e kam punu në këta më dërën teme, edhe u bitis, e pa të këtë edhe të të të sa finit alimë, A e patë ki edhe ti sa adalim keni? E që ta shumë mirë, pra. E dhe këmë, e dhe fjale e fundit. Fjale e fundit sëtë. A e patë shkavi një metër të zotit Shqipëri? Që ta shë për të pisë. A patë të i drejta në të lajtanë, në të lajtanë, në të lajtanë, mujëllu partit? A patë të drejta? Po, a i patë të cimë përçinë ama. Që ashtë të ti cimë përçinë lajtanë e meritojnë ato Allah i dhelle ghelelu unë të me qeni jëzdnushëm? E meritojnë? E meritojnë me qeni zotin të jëzdnushëm përat shkak? Allah i dhelle ghelelu unë këtë surë, neve do të nga të regon marë e mirë, qërë edhe gjatë kush jemi na, edhe kush jemi atë, kush jemi atë ato, shka na ka premtu neve, edhe shka ka bo dhatë përat tonë në esët, edhe sot këtë du njomë, me këtë surët do të gjithojmë, insha allah ti tatarrsme mahnamos digjinis allah jalla jalaluhu u jal shanuhu kata edhe kera ti si kto fjalë ne prej neve kavullë bën edhe juve s'ka po dëgjoni zot e jalla jalaluhu sabrini u faqom se nuk as e vogël edhe kinder respekt madh që po e bani e thjeshtje madh që po e bani edhe kjo nuk as e vogël ka ona juve un dëshiroj prej allah jalla jalaluu ti sabr durimin edhe më edhe më edhe më t'ja fston na Mendoj se prej neve zoti që kemi përlimë, ka bullë ban, aq fikuje ban ka bullë zoti thab fillimin e dersit me kaçpra lin lae fatiha